Гриць кланяється. Спасибі, туркини, Що ти вийшла з хати, Що сказала слово. Спасибі ще раз. Спасибі тобі, що держав ти слово, Та проте вертай, Мати не жартує. Відлетів Гриць на чорнім коні, І тихо стало колохати, Лиш на часок. Ніби десь на спогод та там комусь остався тупід кінських копит у воздусі. В ліс весною прийдеш? Повторює грізь в себе вдома заєдно своє питання. Та не в нім, куди б не ходив, за що б не брався. В ліс весною прийду. Як зазеленіє, як зазеленіє, Господи Боже! От туркинє і любить. Весно, прийди. Тужить, молить, німо його молода грудь. Зітхає гаряче його серце. Весно, прийди. Повеселів гриць, обіймає спотайного щастя синьоку настку. Тулить його, лубить її. Вдоволяє батька-матір, а сам до себе усміхається. В ліс весною прийдеш, Питає його серце В ліс весною Прийду Як зазеленіє Як зазеленіє Зазеленійте сосни Весна настала Стоять смереки мереки рівними Зеленими хоругвами вітаються шумом Клоняться крунами одна одній А все тому, що от Весна прийшла Цвітуть же і цвіти, колишуться і дзвінки коло скал, каміння, А все в честь весни, що все в честь її повороту. Порозпукувалися уже і маки молодої Тетяни, І от-от незадовго вона їх зірве вже, заквічається ними, Поспішить зеленим лісом прудкими ногами до старої маври, Або і далі. Одної такої чудової весняної днини пустився гріць полонини оглянути худобу. Деякі колиби та на приказ батька вибрати кілька кращих штук худоби на продаж. Переходячи через село на противну гору, де саме простягнулися полонини його батька, подибав по дорозі старого з дитинства вже йому знаного діда Андренаті, що вже не раз на кілька років являвся в їх в селі і поступав до їх хати. Заходив, як пощо, часом з ложками на продаж, іноді впрост помилостиню, іноді впрошувався на сам відпочинок, а все поступав. Побачившись тепер із стигном старцем на пустій дорозі, Гріць поздоровився з ним, задержався. Старий циган прилучився до молодого хлопця і мало-помалу оповіли собі обидва, як їм живеться, що перебули за час, не побачившись, і все-таки інше життя. Старий циган розказав Гріцеві, що волосся вже до 20 років на світі, лише глибокою зимою опиняється в Угорщині, недалеко пусти де тулиться коло їхніх циганів. Жінка в нього померла ще перед двадцятьма роками, недовго по втраті однісінької доньки, яку постигло нещастя. І вона або умерла, або, може, тиняється де по світі. Дитині тієї доньки, щоправда, поводиться добре, говорив він, не дивлячись при цих словах на молодого хлопця а його лише та одна думка при житті держить, що він колись, коло тої дитини, затулить очі. Але поки те буде, він мусить волочитися по світі, а як настане час, що його онука дружиться, тоді він прийде до нього і остане. «Зимою перед роком, – розказував, – приходив він в тутешні сели, збираючи милистинів, бо цигани – Коло котрих тулився звичайно, посварилися між собою і погнали його шукати хліба в Сіті. Але який вже в нього заробіток відколи негоден?